Маніфестанти, уміло відгороджені поліції від офіційного мітингу, трохи поблукали по Чернівцях і тепер зупинились біля ненависної усім чесним людям України управи СНБ. Службу ніде ніхто не любить, а якщо вона ще й виконує функцію політичної поліції, то більшого ворога для радикальної опозиції не існує. Все режиму. Сотня маніфестантів з демагогічними гаслами типу Україні демократію, народам волю, мир народам війна, авторитархам, Україні свободу та червоними прапорами. Ага, марксисти затисались у струнки ряди демократів, галасували під вікнами СНБ. Осовол Матвій Матвійчук дивився на це і був дуже розчарований. Не чекав він такої убогості від своїх підопічних. Як начальник п'ятого управління СНБ Осавол Матвійчук займався опозицією, різними там ентузіастами, дисидентами, інакомислячими, «Ганьба СНБ, ганьба СНБ», – скандували під вікнами народники. «Мало вас, хлопці», – думав Осавол Матвійчук, – «знайомі всі особи». Ось сам лідер Ел Кравчук, банківський службовець, йому б у кіно зніматись та дівок зваблювати з його зовнішністю. Сині очі, засмагле обличчя, білі зуби, зріст відповідний, голівудський стандарт. Чого йому ще треба? А це мозок опозиції, професор політичних наук, енергійний, маленький, з борідкою, еспаньою, природжений політичний оратор, говорити, може, годинами, як пописаному. Біда, що не в тій партії політичну кар'єру робить. Але професор Тешевчук ще не втрачений для України, міркував у Савул СНБ. А ось ще один професор о Селяненко, родит поліглот європеєць. Що він шукає серед дисидентства, відомо, амбіції безмежні, а де співпрацювати не хоче, принаймні поки що не хоче. Посидить трохи у Цугундері, неодмінно стане більш поміркованим. Та тюрма не завжди вчить так, як треба. Ось пан Ярослав Пастернак відсидів уже за антиукраїнську агітацію пропаганду. Але розуму не набрався. Далі підкопується під підвали недержавності. Демократії вимагає. Прав нацменшин. А що тобі ці нацменшини? Поляки, росіяни, румуни. Якби вони перемогли... «То що мав би ти, українець?» «Не хоче відповідати, загальнолюдські цінності обстоює. Ну що ж, обстоюй, поки на волі». А ось і пірат-пера. Найкращий журналіст сам видав у автовізії Саміленко. Цей хлопчина може ще придатись Україні, але поки що хай колотиться серед ентузіастів. Та й куди йому в офіційну пресу з його богемними манерами». Пиятика, розпуста, поїздки на фронт без дозволу, манера одягатись, яка передбачає круглий рік джинси і шкірянку, та цілковите ігнорування вишиванки. Хай живе до часу. Лише б менше наклепницької інформації на закордонні радіостанції передавав на BBC, голоси в Радіо Воля. А хто це поряд з ним? Ні, це не його дружок художник. Теофіл Левицький, той з бородою, а цей лише вусатий. Хоча й з довгим волоссям. Постатю та джинсовим лахміттям схожі. Схожі, пана маляра нема, мабуть, напився на родинах. Як не як, син народився в 40 років, без сумніву, напився. Треба зателефонувати і привітати. Все-таки знайомі. Батьки наші генерали. Колись приятелювали, аж поки генерал Хорунжий Левицький не здурів і не почав критикувати центральний провід ОУН і особисто пана президента. Але хто цей високий худий з вусами? Стоїть дуже гонорово, не вирішить, як ці. Постава якась велична чи що? Тьху, подивись лише на його вбрання, переконував сам себе осаволе СНБ Матвійчук. Яка може бути величність у цих обтріпаних джинсах? та футболці на випуск. Чекай, чекай, у нього на футболці портрет. Побий мене, сила Божа, у нього на майці його ж власний портрет і напис. Ні, напис звідси не розібрати, але щось написано. Так, це вже непорядок. Осовол Матвійчук зателефонував по внутрішньому телефону і викликав до себе спецагента під псевдом «Поет».